Minä, No, se on koskella Ville tästä Hämenkyröstä vaan päivää. No, päivää. Hei, olipa hyvä, että sain sut vihdoin kiinni, koska... siis toivottavasti on nyt oikea ihminen mulla puhelimessa. No? Kun meillä on tässä nyt pihassa viimeisen puolitoista tuntia juoksinut tämmönen vieras ponia ja me ollaan ihmeteltä, että mistä se mahtaa olla tullut. Älä nyt viitti. Joo. Minkä näköinen poni siellä on? No, se nyt on tollanen... Mä en ole hirvittävän läheltä sitä käynyt katsomassa, mutta pää on, on ruskea aika valkoinen se on muuten, ja sitten takana on ruskeeta. Takapuoli ruskea. Niin. No kyllä se kovin kuulostaa tutulta. niin. Kyllä se melkein meidän poni on, kyllä ne värit nyt täsmää ihan täysin. Siis mistä päin se soitat? Hämeenkyröstä. Eli tässä se nyt on Seblannin ehkä... Poni. No ponilta mikä se näyttää tiedä? kokonsa puolesta, mutta en sitten tiedä, että mikä poni se mahtaa Voi olla. Yes. Kun mä en uskaltanut sitä mennä sitten niinku lähempää katsomaan, että... Jos se on meidän poni, niin se on ihan umpikiltti. No, niin. Sun, sun numero nyt niin varmaan tota... jää mulle tänne ylöskin, mutta missäpäin Hämeenkyrö sä olet? No se tai... on siis tästä, kun lähtee Hämeenkyrön keskustasta niin kuin tätä vanhaa tietä tuonne Kyröskoskelle päin. Skus. Eli se on niin kuin tässä ton Fransilan Yrttitarhan jälkeen siinä. Vanha tie. Mutta tota no, niin pitäisikö sille nyt jotakin ruokaa antaa? Kun minä en tiedä yhtään, mitä tuommoisten kanssa kuuluu olla. Siis jos sulla on heinää, niin se on ihan ok. Mitä muuta sille ei kannata antaa. Niin. Jos se on kun meidän poni, niin se on varsin pyöreä. Kun meikäläinen sillä tavalla mä tein, että kun mulla oli tossa jäänyt tota vanhaa makaronilaatikkoa eiliseltä. Niin. Niin mä sitä laitoin, kun sitä oli kipossani tohon no ja sen se kävi siitä kyllä syömässä. Voi ei. No. <laughs> no ei se mitään haittaa. Hyvä ihme, ihme, jos maistu. No. Ja, en, sä, väitäkö sä... sä, että mä osaan makaronilaatikkoa tehdä? En mä väitä. Se, se oli kauhean kiltisti tehty. Sä olet siellä nyt ihan selkeästi pistänyt parasta. Sen. No, koska sitä nyt sattuu siinä olemaan, ei siinä. Ja kun mulla niin harvoin käy noita hevosia kylässä, niin ajattelin, että... Siis, voi jumman kekkura, miten se sinne saakka olisi päässyt? Ja miten se nyt on tänne osannutkaan, jos et säkään meinaa tietää, että missä tää on? Mutta tota noin, niin pitäisikö mun nyt tehdä silleen, että jos mä lyön sille tosta noita, kun mulla nyt on, on tossa pakasteessa vielä sitä ruokaa, niin jos mä lyön sille sitä nyt tosta noin, sitä makaronilaatikkoa lisää. Älä Ja, ja sille... lähde Älä... menemään nyt, kun mun niin. pitää sinne töihin lähteä. Niin, niin. kyllä Marse, tota makaronilaatikkoa tossa siihen asti mutustaa, kun sä tuut. Niin, kato, se saa ähkyn, jos se syö yli, yli äyräitteensä. Kato, jos... <laughs> Ku sillä mä ajattelin, että sen saisi pysymään paikallaan, jos sillä löisi ruokaa. Niin, no se on kyllä ihan loogista. Mutta kyllä se siellä niinku... Kuuluu Hirnova. Niin, niin. Okei, no hei, kyllä mun täytyy, nyt niin mä koitan ensin isännälle soittaa, jos se sattuisi olemaan lähempänä kuin minä, mutta et kyllä niin. mun vissiin täytyy lähteä täältä ajelemaan. Ja sitten tollakin voisi tuolla Maritalla olla aikaa tulla hakemaan se poni täältä, kun sillä on aikaa tilata olla pilapuheluitakin. Älä nyt miltii. Mä oon hihittää siellä.